Lectors del món, benvinguts al Mal Camí. Soc l'Albert Ió, el vostre locutor, i m'acompanya la Xènia. Bon dia, Xènia. Bon dia, Albert. En l'últim programa vam parlar dels antagonistes de la saga del Nom del Vent. Avui tenim un programa especial, ja que s'acosta al final de temporada, i com us vam prometre, avui farem una anàlisi en profunditat sobre els antagonistes més importants que hem tractat al llarg d'aquest camí que hem seguit tots junts. Però abans us he de dir que avui és el meu aniversari i com a regal no puc donar res més a la Xènia que, plau. posa'm la fantàstica Corio del Mal Camí. Albert, has dit corio. No veus el ball que faig mentre <laughs> sona aquesta magnífica tonada? Bé, um, avui, com us hem promès, tindrem un programa una mica especial en comptes de qualificar un antagonista. Ens enfocarem en els que tenim, hem tractat fins avui i parlarem de la seva personalitat segons el test de Myers Bridges que és una de les eines més conegudes en psicologia per tal d'analitzar com pensen aquests personatges. Vull posar l'èmfasi en el fet de que uns quants personatges, com veurem, comparteixen uh, uns trets de cognitius molt similars, no? Per, per, per, per exemple, l'Ectae, de, del nom del vent, és un INTJ. La Bellatrix uh, és una SFP, que aquest seria un punt diferent perquè tant antiwin, Uh, com en Gollum, serien ENTJs, que es correspondiria a la personalitat del comandant, i uh, el president Snow és un ENTJ. Per cert, l'Snow, pelada d'ocells i serps, n'estàs al cas de la pel·lícula? N'estic al cas, estic al al cas Albert. He vist el tràiler, he llegit el llibre i realment tinc moltes, moltes ganes de veure-la. tinc molt bé. Realment és un personatge que es desenvolupa molt i que serà una gran, una gran notícia pels seguidors d'aquesta saga. Bé, com deia... Um, veiem que la gran majoria de, de dolents, de malvats, d'aquestes grans històries, comparteixen l'NTJ, que correspondria a aquelles persones intuïtives, amb un tret més racional que sentimental, i també amb... Um, amb un punt de calculadores, de programadores, de persones que són molt planificadores, més que no pas les espontànies. Com, com valores això? Creus que es correspondria amb el patró de persones dolentes o amb el que entenem com una persona malvada o egoista? Clar, jo crec que hem associat una mica el fet de ser racionals, el fet de ser freds. I llavors, clar, el, aquest fet com de ser freds potser és el que hem associat a la maldat, no? I que realment un un antagonista, o un, un dolent, potser li manca aquesta empatia que l'associem més a l'EFA, no? en els el, sentiments. És molt interessant, però de fet hi ha una persona, hi ha una malvada que ens surt d'aquest patró i que és una de les malvades que genera com més furor, que més gent ha utilitzat per disfressar-se, per en definitiva, per nodrir el que seria la idea d'una gran malvada com és la Bellatrix Lestrange, que és una SFP. Les SFP són la personalitat d'animadora, són persones sentimentals, um, que són persones que no planifiquen, sinó que es deixen emportar per els sentiments. Um, és curiós, també, perquè, de fet, en Voldemort, en Lord Voldemort, que és un ENTJ, um, és una personalitat comandant i, segurament, el motiu pel qual una persona SFP es torna malvada és per amor, per amor en Voldemort, perquè coneixes la teoria de, de la relació romàntica entre Voldemort i la Bellatrix Estrella, veritat? Sí, sí, sí, sí, crec que això que dius, sí, té, té molt de sentit. Mm. Ah, crec sí, que clar. potser podríem, podríem dir que ens agraden quan un malvat... És a dir, teníem el prototip de malvat, que seria aquesta, com tu deies, eh, persona calculadora, freda... Uh, manipuladora segurament, i quan surt un, un antagonista que és capaç de, que és empàtic, o un antagonista que realment ho està fent per altruisme o per amor, ostres dona un punt més a l'antagonista perquè ja no és només una qüestió d'egoisme d'interès de, propi que és una persona que va pel seu compte i és freda, sinó que ho està fent per, per una altra persona i pels altres, i clar pensar que són capaços de fer el mal pels altres és una idea molt, molt horripilant. Clar, jo fins i tot diria que amb aquests dolents que, que tenen un motiu més que no pas el, el fet que són, ells mateixos ja són, són manipuladors perquè ho són o perquè són egoistes... O perquè volen conquerir el món. Clar, jo crec que en, en aquests dolents que no entren en aquesta norma jo crec que també hi veiem una part de nosaltres perquè realment jo no em puc imaginar ser dolenta perquè sí... Si no, en canvi, jo perfectament seria capaç, potser en algun moment, de tornar-me dolenta per amor, per exemple. És, és una idea fascinant uh, i que realment és el motiu de ser aquest programa, de poder arribar a una conclusió així, que al final les grans novel·les de la literatura expliquen qui som nosaltres mateixos i com ens podem veure reflectits en aquells grans personatges i en aquelles grans històries entre herois i antiherois. Crec que ho podem deixar aquí avui, De nhi ha estat un programa molt intens. Uh, us esperem en el proper, perquè com sabeu arriba la gran final. Moltes gràcies per acompanyar-nos, ja sabeu. Si ens veieu pel camí, saludeu-nos. A reveure! Senya. Escolteu-el Literalment amb Jordi Sevillano Seguim amb el reportatge de la Mixa Hola, hola. Aquí la Misha amb un nou reportatge. Aquest Sant Jordi he organitzat una cadena de preguntes i respostes entre algunes de les persones que han fet possible aquesta diada. Aquesta cadena comença amb la Rosi Valès de Obscura Editorial. Quina pregunta vols llançar al següent entrevistat? Doncs preguntaríem al proper editor o llibre, a qui preguntis, amb quin autor li agradaria prendre's un cafè. Vejam, què contesta Carmín Areu de la Fundació Carulla. A veure, segurament vinc una mica influenciada, com és eh, imaginable, i probablement no seria un cafè, sinó que hi hauria d'anar fer un whisky, segurament. Però jo me amb el Josep Maria de Sagarra. De fet, portem eh, unes quantes presentacions d'aquest llibre, eh, situat a la Barcelona dels anys 30, la gran novel·la de Barcelona, i em fa l'efecte que Josep Maria de Sagarra havia de ser un canalla amb tota regla, no? perquè ja de fet aquests dies, tant parlant amb el narcis Garolera, que ha estat aquí a l'edició, com amb el fill del Josep Maria de Sagarra, el Joan de Sagarra, ens han explicat unes anècdotes que realment... El llibre n'explica moltes no? de què era, però és que es queden curtes. No? I penso que havia de ser superinteressant, primer, a viure aquella època, i segona, poder conversar amb una persona que havia de tenir el bagatge que tenia, que domina el vocabulari de la manera que el domina, i que havia de, hauria d'estat una passada, ara ja et dic, cafè, res de res. Aquest senyor anava de copa i puro, ja ho sabeu. I la teva pregunta, Carmina, és... Doncs potser influenciada pel fet de ser mare i veure com els joves lectors s'enganxin o no a la lectura, el que crec que hauria de traslladar, o que crec que tots els editors estaria bé que ens plantejessin, és què hem de fer, què podem fer perquè els joves s'enganxin a la lectura. Li toca contestar a la Irene Solanic de Llibres del Delicte. Clar, que si tingués la resposta i la vareta màgica, els joves ja estarien llegint ara, però com que no ho tinc, jo crec que eh, el futur de la lectura, ja no només per joves, sinó també per adults, passa pel transmèdia, sobretot pels joves que avui en dia, doncs, d'entre les plataformes i altre tipus d'oci ha molta competència. Llavors penso que la literatura transmèdia té un paper molt important en el futur, t'haurà de contestar en Jan Arimany de l'editorial Trota Libros doncs sobretot donar suport com s'està fent des de l'Institut Ramon Llull a les traduccions, acompanyament a, a, a actes promocionals uh, jo crec que aquesta és la, la millor manera de, de, de, de fer que la literatura catalana surti, aquí per exemple jo he publicat Solitud de Víctor Català i a Toni Sala en castellà i m'he trobat en tot moment a un Institut Ramon Llull al meu costat uh, ajudant-me en el cos de, de, de traducció en la promoció i això ha sigut essencial Jan, et toca llançar una pregunta. Quin és el paper que per tu tenen els booktubers, booktokers, bookfluencers en el sector del llibre actual? Et contestarà l'Aida Roca, coneguda com a filòloga de guàrdia i autora del llibre a nom de Puc. Fabra. faure. Doncs penso que són els nous crítics literaris. Abans els crítics literaris es movien per mitjans escrits, sobretot, però ara els booktubers són els que realment tenen l'alta veu. Quina és la teva pregunta? T'has llegit mai alguna novel·la eròtica? I si és així, digue'ns el títol. Vejam què et contesta la Laura, coneguda com a Lore Eva, que enguany treballava amb la llibreria Libri. Uh, no sé si es consideraria eròtica, eròtica, però hi ha un llibre que es diu Alicia, que, sí que té si escenes si spices sí. i llavors a mi m'agrada molt, així que el recomano molt. Llança'm una pregunta. Uh, que això ja t'ho contesto jo. El que menys m'agrada de Sant Jordi són les multituds, les cues interminables i la l'eixafogor. Però el que més m'agrada és la màgia d'aquesta diada única al món que aconsegueix connectar els professionals del món literari amb els lectors durant un dia indescriptible. Desitjo que heu passat un molt bon Sant Jordi i, ep, us animeu a contestar alguna de les preguntes d'aquesta cadena d'entrevistats? Us llegeixo. Fins a la propera. Adéu! Gràcies, missa! meu nom és Lectosaura i en aquesta secció m'agradaria parlar-vos de literatura infantil i juvenil. Benvinguts a les ressenyes d'en Lectosaura! Avui m'agradaria parlar-vos de la primera novel·la d'una col·lecció protagonitzada per una mofeta i un teixó. Així es diu de fet el llibre, mofeta i teixó. El text és de l'Amy Timberlake i les il·lustracions són d'en John Clasen. Quina meravella d'història! En Teixó viu totalment absorbit per la feina de la seva importantíssima investigació mineralògica quan es veurà obligat a compartir casa amb en Mufeta. De sobte, la zona de confort d'en Teixó es veurà envaïda per una patata voladora, una mostela amb molt males intencions, molts plats per rentar centenars de gallines de totes les races i un munt de coses que el trauran de polladera. Les il·lustracions amb tinta, o bé amb tinta i aquarela d'en John Classen, són una veritable delícia i tenen aquell aire que un no sabria si definir com a molt clàssic o com a molt modern. Mofeta i teixó té una segona part titulada el rovell de l'ou, que flamboyant, si més no de moment, ha editat només en tapa dura i també ha anunciat que aquest 2023 es publicarà la tercera part de les aventures d'aquesta estranya parella i fins aquí la meva secció d'avui ens sentim la propera vegada que tinguem los rosenyos del lector saura aquí, literalment Gràcies, lector Gràcies a a a nuestros colaboradores eh, de, esta, de esta semana espero que con Saradi ha ha que uh, qué importante este eh, fin de la próxima gracias Literalment, amb Jordi Sevillano.